На перевалі Саланг. І тихо, і зовсім не страшно, не видно і не чути душманів, але усміхаються білі ромашки усмішками чорних тюльпанів.